تص کې د ټولو نوور نقصان چې کېږ په یو دو بنیادی خبرورو باندې کېږي چې سسللی کږ س نقصان غ چې دو بنیادی خبرو باندې کېږي یو د داسې خلکو سره ناستپاسه چې د تتصاوف ال او یغ د تتصاخ مفالخوي الله والا بزرگان پس خبري کوي مسخري کوي روشي نجدي سړي خپلم د ایمان خطري عموما ای د ایمان نه فارغ شي په کې داسې خلک او چې کم کسان داسې خلکو سره سلسله ولا ناست پس تک سخن وکسان ورته کې نومره تر په ګناه کې دوه باندې نقصان نې کېږي په ځای چې انسان ګنا او کې نو د او پزړ ځان ملامت کوي توباستغفر شروع کنا الله تعالی نورم مافی کی عجیزو کی الله تعالی تعالی نورم ښه شیچو ګورده عجیزو کو د مطلب دا نه چې سړی به ګینه ګناہوں نه کوي واګه خبره دا چې لکه په ګنابه باندې وی دا بزرګان وي چې په ګنابه باندې دومره روحاني نقصان سړي ته نه کیږي روح نقصان نه کیږي دومره ایمان ته نقصان نه کیږي چې څومره غیر غیري تصوف یا غ خل چې کند تصوف مخالفت دي دا لا ولا دخل کو مخالفت دي چې څومره غي سره ناسپاس باندې کی او د دې د ایمان د لو خطر دي د دې نو یو د دیس از د احتیاط پکاري چې خپل تعلق ناسپاس او دخل سلسله مرګ ورو سره مایز اسنسیلی مرګریستا ده لپاره هر ویاس سره فائدمنډه څستا دosti دوستی نه ستفاسته او ګزې دل آپچا سره هم د سلسلي خلق سره یې ستا چا سره جوشي د زړه تعلق د سلسلي خلق سره کم خلک چا سره لګل نو کړی د ډیوټي ده کار روزګار دی هغه پر ضرورت حدا بحر بهر خلکو سره فلک ساتي کار روزګار او سره شنوકરી او بس ختم باقی ور سره مجلس کول صحبت کول ناشته پاستا کول کې ناشته او خبر سره ته ورو خصوصي تعلق ساتل وسره هم دسته تعلقو ندي کې انتهای درجه ده سه خلکو نه ځان لري سره خپل پکال چکب یا تسوف والا ندي یا د الله والو سره په سی تصوف والو په سی خبري کيه دغه شدې کده دا کم سړي چې خبري کيه د د خپل ایمان ته سخت خطرش انتهايي درجه خطرې د سړي د ایمان او د کم خلک ورسره نه سپاس یاغي ته هم خطرش نو ده در انتهايي احتیاط چې د خپل مرگرو د سلسله د مرګر نه باغری اربل چسترادو تعلق نه لیکي کوم ارشادار دی خو چې په سلسله مخالف دسته دښمن دي دستا د ایمان دښمن دي دستا د حیا دښمن دي د ساده عزت دښمن دي د مال دښمن دي د ایست بار نشته دا پنس په مثال د دا ډاکو دا دي په چکم سړی نشتا ایمان تخترش ددن بل غټ ډاکو کم دي د دنیا د خدا خدای دې چې لګا بي سي بدن یو سي کلی بدن یو سي د دین از خدای سره نور سره پیکه او چې ډیر غټ ظالمی خو ځان به دی واخ یمر به کی ته شهید شو پی او دم تصوف مخالف کس چې کم دي دا خدای ایمان دا کوی نه خدای شیطان خاص اهل کار دې څنګه چېشیطان کوشش پهڅ کوي ایمان خاباپو کوش کوي نه ټولو ډااکغلی او چې کم سړی اوس داسې کار کوي چې هغه د وجې نستا د ایمان سا تهخ تر شو ایمان باندې هغه ډاکچ نهدن خو غړ ډاک شته دی مسېکس سره ناست پاسته کشتهداری که خپلی په پردوي کار سووکې داسې خلکو سره ناستته پاسته بالبلکل م تصوف کوم هغه پمرګورو سره تعلق کولای شي تپوستي کوي مرګری چیرې زموږه فلاني سره تعلق شاته منګر دي نو مونږ تا چا چې په خاص سره تعلق کی هغه ته پټي په تصوف کې د ده حالت ده د دې تصوف پاکه دوه سمرا لري سمرا نه ده باس خلق رازم تصوف وعلى سره ناس د پس سمخي او پړې روخه برو کې ضد کی مخالفتي پاکیدو کې مخالفتی پاکی نو دغه سرړی سررم دوستای تعلق غې سا پ دکه چې لره تتصاوف حاللو دقا د خلاف نودیک تپوس په کاریم بر داسې خلکو سره ناستسته پاس چون ستا د ذکر د مجلس مګری دي ستا د تتصاوف مګری دي چې ستا په ااکیددي په یو ددي دي شریف مفون دی قیمت پررو هر ساړی د خپلو مګرو په ایمان راپاسسی. هر څاره <مارسنل> بدخل مرګ مطلب چا سره تعلق یا پښتانه ما غا کېدر چته چا سره ناست پاسکه چا سره نا خاندا کې مجلسونه کې تعلق ساتي کومه خبر صدقه نذري یغستانو ټکو هر څره دومره تعلق دي نو خلکو سره ناست پاسکه و بس نو قیامت پر روز مګه چې چا سره دنیا کې وخت الله والو چې دا الله په مجلسونو کې کېنی بسوندي سره تعلق ساتي چې دا قیامت پردې اومددی په یاره زه خدا کوم ژوند مارګره بس نو سره ناشته هم دا خلکو مارګري الله والو مارګري چې زکه چې دا برزدی مارګره دي سره بشپاور از نه سولې دا غمدې اومدغه چې شیخ عبد القادر جیلانی سیو رحمت الله علیه او خادم او بوډه خزو دو بره وخت سوه اویم راشو الله واجبہ کسی وی یا منکر نکیر هو الاله فرشتي تاسو ته نو کو چی هغه رب د سود داتا تاسو زه خود وی پیر مریدای یم نور په سنب کې صدقه دوی زه خپل پیر مریدای یا فرشتي په خند دا دا خلقو کې دا پاګه خلقو کې را شیخ عبدالکادر جیلانی سی ابراهیم اللهی جراغ موریره خدغه پاکیده د کنه لاغه پاکیده دغه په ترتیب ده همزه سوال جوابو پاکی اډو سوال پاتې نشي بیا فرشتو الله ولی علی تکشف کیږي قوت وی نه غو 20 الله تعالی ورتوخه دا سه 6 سره مچ تعلق دی دغه پیمان کړو په ټیګه اندهایي درجه احتیاط مانه یا باس کلک راشی تاسو کوی یاره رشتہ مشتروده الکته وغریس شرطه معیار نه را سنه طریقره دو زینه درتقیمل ته تاسو کوه درتبه فورا په تولی چې دالک سده سناله خدي خراب دي سي یو مرګري معلوم کئ دغه الک نږدې مرګر چا سر چدي ناست پاسته کئ بس رن به تا ته پته چې دا خالق دی خاب لک د څنګه خلکو سره ک پات اسه خل چې نګه ملګری د غرنګې دی, دی, دی, دی دا دا رازی رازی او دوای مرتهوه د محلي د جمماتې امام له ور ش د ډولې محل دی رکارډ ور ور ته چې دا سینګه پور والله خلک مو لله راځي مو ل نه امام ځي څنګهجممات مام ته اوډ پتې ج چې شوو بټی محله کې پرو چې دغ د دوړ زیینو ګ او ک راپورٹ رالو بس بسم لا کووه او که دغ ځینو کې ګل برړوو کوهش چې ب کېسهګړ بڑ چا چې دیکې مع احتیات کري تپوس کک هغری د داخل پاف کي او چاجی پک د احتیات نی ک تپوسو ن کې بیا رستو جاړی بیا ر جاړی چې اخل دا چلو شو نقصان کیږي د انسان ایمان ته روحانیت ته۔ دا غ خلقونه چکن د تصوف مخالف دي او غيسر الناس ته په سکنګه ته اصطلاحوی دا نه جنس د تصوف مخاليف الکه غ خلق جاسری دا, دا جنس دی. یعنی زموږه تنری دا, دا بل قوم دي به سره ترتیب ولدي دی. او دهم غټ نقصان چکن دیږي هغه بې مقصد خبره مالکي غیر ضروری خبره بس اسی لګيایي ګډي ورډي اوتي بوتي کلاکانزل کلا یو ګن کلا بلګن لګيایي بس مسلسل خبره کوي دې کله یې انمرا شي ګندګي مناسب ګن بڑا خبري چکیږي دا ډات نقصان ده او اللهوالو پته سره مشه کتل زیات تر خاموشه دغه چې او بجا د دې چې خفش خوش خبرې سړې کې لایې خبرې کوي بے مقصد خبرې کوي پزول خبرې کوي غوينه فضا راغی دا ګل شهر یو لمه مل اوشه الله پاک یاک ذکر پاک یو شي لمه چې ذکر دا یو طریقې کوو ذکر چې کم ور کسان کول ور ټکړ ورې کولې شي پهاسې انفاس چې پهاسې انفاس ته چې انسان سره کاږي د نګوزی هر لم ما یو زل او زلي به هر و باسي موږ چیرې یو زل سره کاګل چې دکم الله وي او چې سا هر پری دوم دې کې الله وي هر وخت الله الله الله الله الله بس لګي ځا سره زړکی چې دا وخت قیمتي شي د لم هي زایان شي بجای د دې چې په بے مقصد خبرو کې فزول خبرو کې کژلو کې غالي غلوچ کې ګندګو کې تیر شلایانو کې تیرش واغوا خو پی تیر شي خو له کومتی په ځبه باندې سخت نقصان او د وبال ذریعہ جوړ شي او سخت نقصان د دینه روحانيت ته کې زی مقصد خبر نور ختمهې بری کو لاله یعنی خبرې به مقصد خبر د ذکر اسعار او چسمه نور په څاړي ځل کې راغلي اوبسیشي ادا ختمې تاسو تجربه وکي څ라 ته مجلسونو په خلک کې او داسې خوشي مجلسونو کې او غنن بالا پتو برکار او خندګان یو کې نو هغه ته په ورشاله او چې ډاغه مجلسه ته هم چې ځان له بلشي په زړه به بوجي خپدان به مخته چوغور بپینی دا ادا تجربه او کې تاسو چرته وو څلیزړ مرجو وی هوځ سره چا نور نیت دی فزول خبرو به مقصد فبرسه کړی ختم کړی ویزا یا کړی یو پدیک بجار دې چې سړی خوش خبرې کوي کاږي ځنګ غول غوشان کوي اصل لګیا وي به مقصد غپونه لګي نو غوینه خدا د چي په ذکر کې او هغه د پر مخ طریقا په ذکر د مجلس مرغری شي وي نو غوینه کوم د فائدې چې د ګنده خبرو نه سړی بش د بے مقصد خبرو نه بش دا جبه چر دا خو بس لګیار او لګیار او لګی ا پورتو پير په جبهه م کالاله هم بلاله کلا مفوزی کنا غټه کله سړې په کې دنې دشمن ندرس نا مفوزی نو د غرنګ دا جبه چې نه دا چې څومره خاموشي بسته په مفوزی چا په سې نه کې چا په سې خوش نه کې کانزل په نه کې لا یاني په نه کې نو تپ ایمان له سره د بدن له سر عام ali له سر په محفوظه جنگ جګړې چې خلکو کی راضی د دې جبې د وژن راضي د جبې د بهتیا ته د وژن جنگ جګړې راضي دلته د وګسعګنا سي دریم پسیبل لګې خبرو کی یو لار شیا بلته وي غیبت یو خریبتونه اوکه چې دواړه ناس خړې غریبتونه اوکه دغه ملار شیاغتو د رمو کټګونه کې بیرو شو چغلیو کوړل اځکوم چور یا غصه کړه شیاو کانزل بدردو راشه چغل خور التا چ دیزه خبر التی شدا غل مړه خپل امي خو لګاو کانزري در پسه با دوړو طرف ته هورول وټي دښمنه د دې د دې جدیوبل یو بل په سر د دې خوش خبر کول د وژن دښمنه ډیر شي عموما د دینه کې او شیطان کوشش مونږ دغه کې چې دغه عجيبه استعمال شي غلطه استعمال شي بس هغه راه ما ته پتو لیږی چې بس هغې نقصان نه ولا ور مذهبي لپاره، روحانی لپاره بالکل چډي روحانیت تر څخه تم نو حت المسې کوشش پکاره چونه داو په چې یو خلنا جنس و خلق سره تصوف مخاليف الغسره دغه غنا مجلسونو سره چې عامه چکم کوي فیس کو فجور عام دی چغلی پکې فوړل کېږي رې بوتونه پکې کېږي د روغ پکې وي کېږي چې هدی مجلسونو نه بس بالکل کټه نظر بالکل تنه لوري نه واست هغه نه خدار ډیوټي د دوکری د خلک کې چکم دی د خاص د ډیوټا ټایم دی هغه خې اماندار فارغ انه چې خوشو مجلسونه کې کداسي ډيوټي لري چې تا تبکه مزید د سټڈی د سبق وې لوزورته ځان سره متعلقه کتاب پیداو پرې کلسمنټشمنټا وکني له اعلی او بزرګانو سره کتاب کې کیسهانو او سواني عمرونو او له چر بزرګانو پکې هغه کتابونه ځان سره گیواغه بلاګو مطالعه کوو خپلکم په محفوظي او څو څوک مجلسونو والره شوممن تپوس کړي له کتابو کې سند چرته کولایږي یو پیراګراف دوه خوند ولور کې لګیا شي ژوند یې بدل شي مسا ده وجه نه سمره ګټه پیدا وشو نهایت وسی کوشش دی د زبانه باندې ډیره سخت پابندي ولګو چې ډیره سخت پابندو لګو چې د خوښ خبرو به مقصد خبرو نه په پام چه سره مگای فعزات دی او دویں دادا چه دا چه دا ایو خلک و سرا غیر ضروری خلکو سره او خلک و سرا خوصوصا ناو خلک چه کم دا اللہ و آلو صرا بزرگان خلک و سرا دا دی مخالفتو نا کیی دینوالا خلک و مخالفتو نا کیا دا غی خلک و مجلس ایو نا جاندر یوسا دا ارځې که خراب خلق شته دي په تبلیغ والدی کار سي دي موږ ودی ته وګورو چې مشراني سي دي بزرګاني سي دي اوغي کار کړي باقي کمه پور تیار سي کشتار ته کې لګي وسړي ځان وسم دا رنگه تسبه فالو پس خلک لګي چې مړه دا پیران خدا سي کيا و سي غلط خلک ور دي کېشته خوف نو بس داس خلکونه ځان له رسالت پکاډي او چې کوم د دینوواله خخه لک دیر سنګه د غ سل سلی صحیح بس رککې کوور سره ناستته پاسته شو لکه سړی ار ت خو نه شکلی او کس بره تبلیخ کار کول شيغ بره تصاوف نه شي کولی او کس به تصاوف کار کیا تبلیغ نهشي کولی او کس به مدرسه کې لږ عالم به داې ش مشټول د دوه په رکې سر مینه سااتل چې یاره دام هکار کې دام هکار کې دی لګیاې ټی کار کوي دا لا د رسول کار کې لګیاې بس رکې وه سر مینه سااتل دوا ولا کول چې سیده بس د غرنګ باندې چلی غوې الله دې عملته چې راکې دا له او که دا لزی ويارې کور واړه ته وښې د کال لږه ورته وښوند کید ما شمن دی دغه نورې دې د خلص خرچې د خیر دې کته کال لدی دغه نشته کې در سره ملګری د ریډه خرچې ته ته سپورته خرچې لپاره د جاوې په تبرې خون لوته یا جهادونه خبره چې کمای کنه دا دی چې کم ډېر زیات خلکو د ځان نه خبرې صاحب کرامو په سیمه شو لريږي اغه یوه داسي کړې نه دي دا غي دوه د صاحب یو وخت اول صحاب سلیسا حبايبي نه خو زم صحابیدو بچیم صحابيان یو خدای ری د ایمان دی ول درجه دوم را د چغه په دعا او پر باندې خپل ضرورت پورا کولې شي خدای غي باوجود خبره داس دا نه د چ لاسین غدید زان کیصه صاحب کرامو بسنده غرنګی تلی ری جهاد لو د غلو کور کی سپریخ نه مکمل خرچا ارسه پر کودل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل کورمو کې د یو کال خرچور کوله. کجاهد لوتو کو نوتو د کال ثابت د یو کال خرچه به بیاںول ورکوله. همدغه وجنه فقه کتابونه لیکي چې پکور کې د یو کال پوري خرچه ذخیره کول زقلا وغيرها د جایز دي. چې پیغمبر صلی اللہ علیہ د یو کال ورکولا. مخه کیره پیغمبر سره سره کور به بی بیانوی عامته بوود د کور خځې سدا څخه خبره خونه معمول خځه کوونه د غی مال سره تعلق او د نیکو هرسه او صحاوت ډیر जातो اغيب خرچ به کی بس غریبانه او بل به پامیشکی که ختم کړي به یو کپک اغه کې به ختم کړي بس لري به میګم ازره ناس یا لا لا وب کله به بیانوی خو بې حیثیت د پیغمبر حضرت پاک سلوخ په لذي موارث څنګه بوره کړي چې د کال خرچه ور کړې ده دا بالکل د ځان مبالغه والا خبرې کوي علمی حیثیت سره دا خبره بالکل درسته نه ده کسب کرامو دا کوم د رنگي عرص پرې خېری او تلي دا پور خرچه نه دا ور کړې ده نه لیک وې چې jihad لا تل نو پته شته دا ستاسو معلومات نشته زموږه د خلکو خزا به چې ځان سره بوتل میدان جنگ کې ودی جنگي د ورشاته په خیمو کې به خزو به چې ټول ناشته <تصف> معلومات نشته زموږه خدمت مېم کوله په وخت ضرورت خزم توري روچتي کلی روځم ګونه کړی زموږه معلومات نشته نو څو چې نا سومره زینو کې صاحب ولوس سرخوری خرزي و چیراتو وزره پاکش سهم چې سمره جهاد د نور تلې سفرونه کې تلره نو کوم زنه چې کوم په بیانوبان امر دوا ټول کوراندازه کی هغه خزا بي بي بيان سره بوتلي جهاد لواغله هغه ورسروخي مکیبو وروکي دغه صاحب کرام سره نو بالکل لزان خبرې کی لګياري غیر علمي خبر نيوي ما زانه مبالغه شروع کړې دغه خبره ده چ دومره غټ وخت و ټول دا 파 را پکړ دا, دا چې صحیح تکړه مفتی له او دا غنه مکمل معلومات واخلی خپل یو خبرته نه پټني کې خپل ټول حیثیت حالت ارث ورتامخه ټکی چې دا زم حالت د امه لا کور حالت دا دا زم مزدوره حالت دا مې میری مې د دی کماله کاله شپګومې شو له څور مې شو له تد جائز دي که نه پس د هغینه بعد چې سوور ته مفتیوي نغې کې چې فیصله وکې د دا بر شریت مطابقې د د به سواببي د تک بهله د پارې ګې د خو لګارې غون کبیره باندې روان دی نه بچو اولا نان نفکه خرچ نه د ورکي په تاخوا فرض دا اول چې ته به دا نان نفکه ک تر دری میله ځې د درو میشونه نفکه به وررکېلسو میشت ځې دلسسو میشون نفکه به وررکې کدا دې نه د ورکړې د تاګونه کبيرو کا تا فرض این چې کوم پتاو ا دې پره هوږي او غ فرض کفایې پسیږي ستا پزیبل کس لګیا دی غ کوي ستا غړم خلاصي خپل غړم خلاصي لګیا او د تا فرض این پره بل آ ستا پکور کې تا د محرم بندوباس کړي نه مل د چا د وزې نو ځبه مزه وی ابراهیم علی ځوانه بیبی او زوی پرېخ نوخه ابراهیم علی السلام ترکه دوسار یې سي ابراهیم السلام سره برابر دی پیغمبره دا, پیغمبر دا وکیله کیای اول خبر دیمه خبره دا نه جنبی الله د خپل ځانه کار کینا یو حرکت د خپل ځانه نه کوي چې صورت توهیر رضی الله حکم لاغه مطابق ابراهیم السلام ته حکم راغلی ودا جیب بي بي هاجيره او د ماشوم بوز او دغلت کي پري ده ال تکي بوت له پري خو دل دغم د وجين ابراهيم عليه السلام خاموش او خبري نشو کولي بي چې څنګهي आवाज پري دی او دا ول دغم دلاسه خغغ ورته چې سو ويمه بي بیتنا غي دم ورته چې د الله په حکم دي او صرف سرق او زولو دغم د چې نبس بیا پس د هغه نه بلاغي او چې حکم دی وحید زمونږ د فار الله کافره نو هغه د پیغمبرانو خو زیوسته ده تاګون ته تا زمونږ تر کدوان خوځو کوي له بی غیرتی ال تک د الله حکم راغي اږي ته ته تا, تا, تا, تا, تا الله حکم د شریعت خیر ته بلاغي مطابق کې مو ته خو باغی ته ګورو دی حکم ته بګورو سره شت حکم د غې مطابق پکې چې د محرم بندو بسې شته د خوراککس کا بندو بسې د کور شته اوته تختی ځان پټی او پهې خبره ریځان ده کړی چې سابق کرا وولی ده خو سابق کرا مو دا رنګې کور چری نان نفکه خرچه هر پ کور د مهرم مکمل بندوبست بس یا ځان سره په خپلهپل ځانانه او تر کټال میدانه پوری جنګې دي ودا غریبانا نو زده خبر نه په روم کې په ایران کې په شام کې چسمه فوجونه جنگي ديلي دي <تصفح> دا سابکرام سره فز شاتنه په خیمه کې بچي ور سره نو په بنزلس بنزل لا سور لا سور اسکارو ديار لا اسکارو بچيرو چچيرو پکې خو شاید ان شي شی ویلي عليد بن وليد رضي الله آپ گرشید چې ورته د مسر پجنکی خزر خپل <سؤال> ور سره رسول الله جل جنګې دلی په منزل د روم خلاف دا اسې نه زانه لګي ارزوبیر بن عوام رضی الله عزوجی پاک صلی الله تروځي تروخا وندیو او بل د بل بی بی چې وانا ابکر رضی الله مشر الروه ااسما رضی الله تعالی لاریس هغه اسما رزله طالبان ها باقیده <متحدث> په يرموک کی جنگې غلې نا لاریس هغه په له خزی وبچی غریب ځان سره ته په میدان <متحدث> جنگ ته بوتلی ندي سنگل ځانه لګیا دی وای چې خزی وبچی په کور کې پری خو دلو ایس به د ځانه لګیا دی معلومات نشری سره ولرګانه په څه بیا په چې کوم معززين خلک په تبليغ نه ریخي لافې کوم د کان ظلم کوي چې رساس پور کې صحه د اصل خبره دا سي لا چې دل درد دي حل نه وي دي شورا ته چې شورا ده مجلس دې مالي مندي غري ته خدي د اداره کې کنه د خپل حالت ورته نوې نو څنګه غریب ته څه خبر ده ته مالو کسرہ رنگ کار کوم او ماته پوره حالت ندی ویل نسبته څه خبر علی ها یو بزرگو مرید او ساده وان تم مرید له ریچارټ او سدو راغلو حضرت سره ملاقات نه ته پوسې نه کوغ کو خانکاتته را خانکات د را رز س چېسییم د وررک په تل بسله له الله والی او باې حالات کولو شو مبت چې پ روومره ووررکې چې دا واله او فلانه چکلی تلار شه د بدکاری ضې تلار شو مورید هک به کران چې داخوا الله والله سړی د بزرگ د نیک د که مشک شته ما دې غندزه ته لګي هغه غالکم انتهائی نیکاسو وو ساګلو لا منځه ومنتفټ کوم کلو اکل په کار کولونه خیر پیسې غشتې روان شهر چیزه بس صبر چې کی ګل نه تاله تلې ډې چاکلېتا مشر بړواناستو ډډې استاد زانی دي سړی ته چوبور ته پته چې دا غنده سړی ده دا, دا پاک سړی ده شکل ترسولی تجربه در طول امرد چه وی که داس نورانی چهره وی کس وی کس وی کس وی کس وی که آتو افلانی آرازه آرازه خکاری چی پاول زل چرده که داس زیت را غل دی نمخ چرده رک دیو تو یاو دی نمخ خود چرده ما آر نمتلی بس را غلی امورتی رازه داس خزیل دی بوزم اچی غم سو د دریو راز یکیږي چې راغلی دوه سو په نه دی ورغلی دې سوچ کې چې خپل اداکې امتحان کې غیر شوم پر هما شو چې ازره سمه ویلې زم مخ ته تللې یو کمرې ته نن سه اوس دې کې پورې خو زاده او پزانې ساده ټولې چې رواي او جاړي ما د هلې شويره په جړا باندې چې بده ورم خامخ شويره چې ساده ور او شتکر چې ګوري غ خپل دا سم یو ټیتلاریوس شاته ڈاکوان را لوزی دوچته کومدل تکي خرڅ کړيم بس دا خو الله والا لکاني او علاو له غیرت کجادي بس را غروالي او هنګامه او جل سوري دز درځه شور وکړل ما بدورتن چې بچي په آرام شسب دهم پکې سیمه رمون باندې په 50 زره روپيه را وسته خزره او په 50 زره باندې خرڅه کړی دا چستا خزره باز دغه چې کله راغلی رسو را کولای نه زم دې بس دل تک کې وو امو د خپل 500 روپیا راکو فزادله وزا 500 روپیا چې ازره سیب کوم ور کړی وله او د دې ضمانت سره چې خزله رسو کني زم دې نه دی, دی, دی بلی بلی روان شې او به تند ټکول چې دا ما سره غلطی ما فرض حکم مات کو. فرض حکم سوچ دې د کور راوتل نو خو ځي سره د محرم بندوبست کول محرم د دې پلا ورو د دې ورو چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا وخت سره وي نن سبا په وخت پسخران باندې میډبار مې په کار خو چې کومې خزي وادشي کورونو نو دا یو خبره مې یاد چې دې خزو تکو پوره او نصيحت کوي چې ګوره پسخره میډبارونکې دا ډېر د اوسې به غیرت او دا ډیره سخت او نازک مسله چې څخر چډه په نسبت بالکل د سکه پلاار دی څخر چډه انګور د پاره په نسبت سره بالکل د سکه پلاار غونته خو څخر داسې حرکت کو انګور سره غې سره د شروط په له ها سره نو دا خزاله مسله مصاهرت تلړ په ټکړې مانو په تطوسو کې دا خزه ټول عمر لپاره دځې حرامه شو په لار کې و حرامه او د دې خوشي به غیرت حرکت ته وجه نه سه شو په دې ځوی هم د ټول عمر حرامه شو داړه طلاق شو ختم شو بیا وداده ست مسله چې دوپاره بیا په دې نکاح نه کیږي ما ساحرت مساله داسې مسالر چې دا سینه دګینه بس نکاح ماته شو بیا پی دوپاره نکاح نه پدې کې بس عمر ختم شو خبره نوبل کل زینکو ته دا ویسیت نسیت پا کار چه پس خر بانده پا دیوانده سرم ادبارو نگید دا اغا وخنه چه دا گینه سرم ادبارو که اغا بود نو دیکی خوبا پورا تپوسونه که تبلیغ لازم یاسل ازم اغا کوم دا پورا بسکی دا کې با پودا طولی مسلی دی دا محرم بندوبس کول دا غیر پارا دا نان نفې بندو بسکول د هرڅ سره د ځانه مسله خلق مشهوره کړي چې سابق ک د رنګې وت د غرن نه دي تل دا د ځانه لګ د خلکه مومن د ځانانه خبره کوي. اکثریت د ځان سره زننانا بوتلي او چې چاانه پارتې شو هغه محرم سره دي او باکده د مهرم بندو بس کړي او بیا تلیل درمه خبره ده. چې غ ټولله ساړی صاحبي دی نو خزم صاحبي ده د هغ ایمان او خاص مقام دی د به وجود هغی دومرره او دا دومره سیزونو بند بس کړي پس هغې نه بعض او مومون بیان سره بوت للی نومونږ کتللی د پخوانیی الله والله چې کومونونه په تر سال مخ هغی به په سافتلی نو والله بزانان سره بوتللی بیابتله چې کورې بیا بند بس نوغ نه پره مولانا خلیل احمد سره پولیسه ګرام کله شیخ زکریا اسلام الله پیرو اولاد نه بس کورواله هو بچينه کېدل هغه بچی چرتم سفر لټله ورتل نو کورواله بیا سور محرمه انه اولاد یېونه غټ بهونه واړم نو هغه وسه چلول کورواله به باکد ز سرک چرته به د سلسله پروګرامو حج لوباتلو یا سفر کې به یو خار نه بل وباکره کور والا ورځن سره وګړو په دې کې د خپل ځانه مهافت ته او د کوروالو مهافت ته دې کې د خپل ځانه مهافت د شیطان او د مصیبتونو نه او د کوروالو دې مهافت ته شریعت او انی شعرې د خپل ځانه په خیالي خبره نه چلی دل الله دې عمل توفیق راکړي